Gaur egan taldeaz galdetu eta itzibarretxa izek argituko dugu. Egan, ba egan, ze, desagortuko zan, ez? Ba egan oso aspaldiko kontua da, ez? oraindi bada, existitzen da. Ez takin zertan den, baina zertan behar luken bai, airean. Norkeztu dantzatu errietako erromerietan egan taldearekin. Norkeztu desiatu dantzan aterako zuken mutiria egan kiosko gainean zegolarik eta norkeztu kantatu egan taldeko kanturik. Guztiok egan gogoan bai, baina zertan da egun. Barakite egan berria izeneko talde bat sortu zutela, baina hori espaldiko kontua da. Zimaturte pasairen erestakitzi ur. Estakit, ez, ez der? E, Euskadiko orkesta sinfonikoak inai da. LP bat grabatzen. Egan taldea, Euskalo. Talde bat bazen zen, gero banan egin ziren, Xabier Saldiaseke izen artistikoa hartu zuen, eta gaur egun zertan da ba, ez azpaldi duela zen entzun beraien inguruan. Euskalo, zertara oteda. da. Azkenaldeagakin gakin nuen bizkai aldean zuen esekulako harrakasta. Taldea beraz banatu zela jakina da baina zehazki zer gertatu hote zen inor txok ez digu argitu. Egan 1970-30 garren urtean sortu zen Xavier, Alberto, Xuber, Iñaki, Ignacio eta Gonzaloren Eskotik Plazarik Plaza urtetan ibil gero taldea banatu zen. Xavierres Aldiaz Eganeko kantariari berari galdetu diogu zer gertatu hote zen garaibatan hein beste arrakasta izan zuen taldea banatzeko? Ba, ez igual ba, la urtea elkarrekin, eta, boi, investean bora nahi konmenitu izan getun, hidautiakin, eh? eta, boi, bakoitzak, ba, berri aldatik, jun, nahi zantzun, gehobe beste bestez aldatintzuten, eta, bueno, hane, ba, ez dut zen, ba, digen bi urtea, ba, berri hori, ba, separatu intziala. Golo, ba, nintzatzen dut, ongozala, ba, liderazgo asuntua, ez? <laughs> ba, da, naka igual izango zen, eta, bueno, igual, ba, ne kontraezingotuten ezaren, da, orduan, ba, bueno, banatu, eta, ane, ba, Zinez, bak, bik aintzian nahi. Banaketak, banaketa, eta arrazoiak arrazoi, denbora ez da alferri pasatzen, eta hori ere somatzen da egan berri taldean. Xabier Bueno, gu, guain, bak, jende gazteadak, hau. Entzaten ez, bak, bueno, nige berretan mabibortekin, ba, hainbesteko, <gülüyor> jendea erakartzeko, ba, pixka galdut dela, ez? <gülüyor> Orduan, ba jende gazteaduk, hau, ba, hau, hau, hau, hau, egiten hau, hau, hau, Denbora berrietara egokitu behar, beraz, baina ez bakarrik estiloan taldean emakumezko baten hau sartu duzaldia sek. Ni beti gustatu izan zentzitola hau txaltu bat ahotseta eh, kantatzeko eta beti ba beste timbre bat amateko. Eta horzen da, dauken abeslaria ba, oso, oso ondo katatzen du, oso politia da,